Radio Astel. a Catalunya sin barreres. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Ana Hernández. Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Estem a fi de mes 30 de novembre de 2012 i aquí som plegats tota la família que formem Catalunya sense barreres. Ja sabeu, aquesta finestra que s'obre per donar veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Data assenyalada al nostre calendari, dilluns 3 de desembre, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Punt informatiu per a tots vosaltres, de referència doncs, al web del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat. És www.thermi.es. www.thermi.es. Mireu una cosa, per al CERmi se suspenen totes les celebracions festives del dia i es canvien per accions de contestació activa. Inici de la campanya SOS Discapacitat. Drets, inclusió i benestar salvaguardats. La discapacitat mobilitzada. Una de les actuacions, una marxa molt especial 2 de desembre a Madrid amb el hashtag xarxes socials SOS Discapacitat. Fundació 11, patrocinador d'aquest programa, s'afegeix aquesta marxa, eh, inici de la campanya SOS Discapacitat, drets, inclusió i benestar salvaguardats. La discapacitat mobilitzada. Així... Reivindiquem el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. I sota el paraigües de la incertesa us presentem l'esperança que ens porten els testimonis que avui ens ajuden a donar forma a Catalunya sense barreres. Gabriel Ginebra és autor del llibre Gestión de Aquest és el primer llibre. Hi ha un segon, el japonès, que estrelló el tren para ganar tiempo. Bé, actualment és responsable de l'àrea d'habilitats directives a la Universitat Abad Oliva, és correcte, senyor sí, correcte. Ginebra? Sí, Molt bé. En un país com aquest, Catalunya, Espanya, on la taxa d'atur castiga molt fortament les persones amb discapacitat, ens preguntem, senyor Ginebra, si se'ns observa a les persones amb discapacitat com jo, que sóc d'eficient visual, com la Montserrat López, que té Parkinson, com l'Esteva pujades que té un trastorn bipolar. Ens preguntem si, si se'ns observa com a gent incompetent o no capaç de... Perquè alguna cosa hi passa que no ens donen feina. Llavors ens trobem al seu discurs, que diu que la incompetència del treballador comença per la incompetència encara més grossa del superior. Com és la cosa? És com la incompetència és la mare de la ciència, podíem dir, no? <ríe> I, I jo crec que és una bona paradoxa i a mi és un plaer estar avui aquí, perquè no fa massa, la setmana passada, amb uns alts directius d'una empresa molt important, doncs hi parlava com a paradoxa eh, de l'empresa la, la, la Fageda, eh, com a contrast de, eh, moltes vegades com alguns grans esportistes d'elit doncs són persones que reben molt i que donen molt poc. Nosaltres, uns que aparentment són ultracompetents, aconsegueixen molts mals resultats i, en canvi, és un exemple únic diguem, de col·laboració de persones que ningú donaria un duro per elles i que, en canvi, estan fent competència a, moltes, a les multinacionals. Per tant, vostè és amic de les persones amb discapacitat i veig. A mi em sembla que tots som una mica i que efectivament eh, aquesta incompetència col·laborada eh, i amb bona sintonia pot donar resultats més eficients que els ultracompetents mal coordinats. No us podeu perdre el discurs de Gabriel Ginebra. Eh, és profund, polèmic i aquí ho farem encara més potent. Bé, més coses. Car Carmina Coromines, eh, ella és la mare d'en Jaume, un jove amb hiperactivitat que ara mateix escolta el programa. Carmina, bona, bona tardar. Benvinguda. Gràcies. Anem a veure, uh, quants anys té el Jaume en aquest el moment? El Jaume mare, ja té 14 anys. I tu com has viscut 14 anys amb un fill que és hiperactiu? Doncs ah, pues hi ha moments de tot, eh? Vull dir, hi ha moments en què ja no pots més, eh? Dius, què faig amb aquest nen, no? Però són nens molt, que necessiten molt la mare, són molt carinyosos i uh, són molt ocorrents i, bé, bueno, després, clar, tenen la seva part positiva, no? Vull dir... És... Clar, Carmina, jo no sé, quan, quan tu dius que ja des de petit ha tingut problemes, ha tingut problemes per dormir, que moltes nits s'aixecava, són àmbul, del llit i sempre a buscar la protecció de la mare sí, sí. i que fins fa poc acostumava a dir-te, mama, abraça'm, ningú no m'abraça. sí. I em passava la vida abraçant-lo. Té un germà besó que sempre ha sigut molt més independent i, i, i a vegades penso, és que no he abraçat tant en el Joan com en el Jaume, però és que el Jaume tenia la necessitat que no? de que l'abracessi, de sentir-se que, que, que se l'estimava, perquè era un nen que ho trencava tot i tot, tot ho no és ho fes malament, però s'entrava en saps? Vull dir, i clar ja. doncs, com que el Jaume ara té una nova vida i comença a deixar de trencar coses, nosaltres avui a la ràdio li dediquem aquest programa i a més a més, li farem arribar en el moment de l'entrevista de la seva mare una abraçada molt especial des de la ràdio, Jaume, anirà per tu escolta l'entrevista, eh? You, you, you, you. Serà convidada, veu coneguda, Carme Reix, és la nostra escriptora, autora de la secció Poesia per a la Convivència. Premi de la Viola, el passat 11 de novembre l'Ajuntament de Barcelona, i per haver guanyat els tres premis, eh, primers premis, del certamen dels Jocs Florals de la Tardor, és Mestra gai Saber. Carme, és que no, no sé com presentar-te. Bona, tar sí, bona tarda. Tot, no? de, de poesia ho saps tot, no? Dona, no se sap mai tot, eh? sempre, sempre, no pots dir que ho tot. Jo crec que quan jo marxo encara eh, només hauré, hauré après una, una quarta part del que podia haver après. Això de mestre en gaire saber implica que saps tot el que s'ha de saber de poesia. Sí, que domines la ciència d'aquest art. Sí, i domines la ciència d'aquest art, que és la poesia, a dues velocitats. Perquè tu ets una dona de dues velocitats O de tres o de quatre Com a mínim dues Una la de la ment sí. Que va, no sé, a 3.000 per hora Sí, sí I una altra la del cos Que moltes vegades et deixa paralitzada Sí Perquè tens fibromialgia Sí, entre altres coses Ja Doncs tot un honor Tancar el programa amb la teva entrevista Felicitats, eh Gràcies. Benvinguda, Carme, amiga D'unidó, bon eh? La tarda que compartim fins a les 9 del vespre aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Iniciem el programa al costat de Toni Huguet, al control de Soi Montserrat López, a la producció Relacions Públiques. Avui amb la incorporació d'un filòsof de Catalunya sense barreres, qui és la veu d'Esteba Pujades Per fi ha trobat la seva, el seu lloc al programa. Què tal, filòsof? Com estem? Bé, molt bé. La primera reflexió que em llances? Pues, és que tinguem molta paciència tots tots. Paciència, sí. és la mare de la ciència Mira, amb paciència anem de cap cap a la ironia Ironies socials amb Montse Clodet L'altre dia, quan després de dinar amb unes amigues vaig anar a buscar el cotxe que havia aparcat a la zona blava d'un xanfrà de l'Eixample vaig tenir un bon ensurt anar adonar-me de que el cotxe no era on l'havia deixat M'hauré confós de lloc, vaig pensar, i vaig donar un parell de voltes per si el trobava. Però no, no el vaig trobar. Aleshores, vaig veure que estaven podant els arbres de la zona i que just al costat d'allà on havia de ser el meu cotxe hi havia una cistella elevadora d'aquestes que fan servir per enfilar-se. Em vaig començar a posar de mala llet, esperant que no se l'hagués endut la grua, perquè a les persones amb discapacitat no se'ns pot endur el vehicle la grua. Però com no vaig veure cap tia enganxat en a terra, vaig desestimar la hipòtesi. Nerviosa, em vaig preguntar, me l'hauran robat? No, no crec, em vaig dir. Ja seria mala baba robar el cotxe adaptat d'un discapacitat, encara que de més verdes se'n se Finalment, vaig decidir dirigir-me als operaris que estaven fent la poda i preguntar si sabien on havia anat a parar el meu cotxe. Després de vàries indagacions i deu minuts d'espera durant els quals m'anava escalfant, imaginant-me el pitjor, va resultar que només l'havien canviat de lloc per evitar-me desperfectes. Resumint, estopefacte, em vaig adonar que no havia de patir per res, que s'havien fet les coses bé. Per què serà que en sobte tant quan algú fa les coses ben fetes? Puede ser que la respuesta sea no se per què? pares de saber si Virgen de la Locura nunca más te vu parzar. Què m'u Els pecados que em quis pitar. Escolta Catalunya sense barreres. No és igual si t'hoexpliquen. Anna Hernández. Ah, vale, fins a les 9 del vespre el teu costat eh, i al costat de Gabriel Ginebra autor del llibre Gestió de Incompetentes i també del de japonès que estrelló el tren para ganar el tiempo ¿Por qué nos volvemos incompetentes i cómo gestionarlo? Eh, Gabriel Ginebra us hem comentat que actualment és responsable de l'àrea d'habilitats directives de la Universitat Abat Oliva que el trobeu a internet clar que sí a gestiondincompetentes.com Teniu al uh, seu blog i podeu contactar amb ell. La primera pregunta, senyor Ginera, vostè té set fils. Sí, sí, sí. És un petit exèrcit a casa. Bé, uh, puc practicar algunes de les coses que, que intento. La veritat que hi ha molts paral·lelismes entre, entre la vida de les organitzacions i la vida d'aquesta petita organització. Eh? A vegades ens diem que som la família desastre, que ens semblava que era un programa fins que hi havia a la Telefans. Potser això ha sigut una de les inspiracions que, que m'ha portat a escriure i pensar sobre tot això, no? però malgrat tot eh, crec que, que anem endavant, no? que és una mica la sensació general. No Hi ha gas. Eh, a mi em fa molta por volar, eh? i ho he de fer perquè la meva família en viu a, a Mèxic, i, i sempre, a vegades, tens aquesta sensació que fas un mal vol perquè, perquè has arribat sortit tard, perquè hi ha hagut turbulències, no? I, però arribes a port. No? Llavors, jo crec que això és com un, l'esperit amb el qual crec que hem de treballar eh, i hem de treballar plegats. O sigui, les coses no surten alhora, eh, l'avió es mou, on té la sensació que això no ha funcionat, però tot això és bastant anecdòtic quan, al final, arribes a port. No? Deia que vostè té set fills perquè la seva principal escola és la família, d'allà ha estret moltes, moltes eh, lleçons, fins i tot el llibre Gestión de Incompetentes recomana un petit llibre de les habilitats eh, de casa recordi'm el, el, el títol, sisplau Sí, les Pequeñas Virtudes de, de l'Hogar eh, sí. Les Pequeñas Virtudes de l'Hogar eh, que donen pas a grans teories que es poden aplicar al món de l'empresa, que finalment és, o són qui han de contractar persones amb discapacitat, no? Jo el que veig cada vegada més és que al final, tant a l'empresa com a casa, hi han les persones, no? I, i és curiós, eh? a vegades veiem aquests edificis de gent ultracompetent que surten als catàlegs, no? I, i, i darrere d'aquelles persones doncs, hi han les mateixes persones que a casa s'enfaden, doncs, tenen son o tenen problemes i dificultats, no? De fet, és curiós, com cada vegada més... Uh, al final el discurs de formació de les empreses i les capacitats que a mig termini es busquen ens no? deia el filòsof del programa La Paciència, són les mateixes virtuts que l'àvia o que la família s'intenten desenvolupar I, i la gent espera aquest discurs un discurs que sigui a favor de la comprensió, a favor de, de, de la tolerància, a favor de, de, de tor tornar-ho a provar, etc. no? Un polèmic i profund discurs, el de Gabriel Ginebra. La incompetència, eh, la incompetència dels treballadors comença parla dels mateixos directius o líders. Eh. Per quines raons, senyor Ginebra? Home, eh, jo fa anys estava en un parc amb aquestes activitats quotidianes, d'aquest eh, estrès de cap de setmana que esmentaves, que per mi és més gran que el de d'entresetmana, Treballant i em va fer gràcia perquè hi havia un pare i un nen no? I, i que li deia ets un mal educat no? eh? i clar, a mi em va cridar l'atenció perquè en definitiva no, no l'estava acusant al fill sinó s'estava acusant a si mateix no? d'alguna manera podíem dir que els treballadors eh? i això ho pots veure quan hi ha organitzacions molt grosses doncs que es van creant uns nuclis de llocs on realment s'està formant un talent on hi ha cohesió, etc. i es potencia i altres que són un autèntic pou un pou de, de, de mal esperit, un pou de gent cremada que va marxant, no? Per tant, els directius, efectivament, que són els que en principi acudeixen, en bona part al, al meu discurs, eh, ells pensen que els incompetents són els altres, només es preparen i jo intento que, que, que vegin aquest efecte mirall, no? Que segurament part de l'incomendència que veuen fora la porten i l'han creat de dintre. Senyor Ginebra, vostè sap que en aquest país hi ha una llei que es diu l'ISMI, que les empreses de més de 50 treballadors han de contractar un, un 2% de la plantilla de persones amb discapacitat. Això va com va, que és malament, però és que la majoria d'empreses en aquest país no, no són grans empreses, són pimes i la contractació, tot i que va avançant, és difícil. Bé, vostè, que defensa la incompetència la defensa perquè existeix i per tant s'ha de gestionar i l'atribueix sobretot a les persones que estan al capdavant dels negocis, com podria ajudar-nos a que s'entengui que les persones amb discapacitat amb la seva vàlua milloren el funcionament d'una empresa? Jo que el millor és provar-ho, eh? de fet no, no és perquè estiguin en aquest programa, però eh, ja no sé, perquè diguem, tots aquests llibres són uns materials que havien anat elaborant de fa temps i alguns capítols han quedat fora del primer, que després el segon també, però sé que amb, un eh, amb tot aquest garbuig eh, hi ha almenys algunes històries eh, molt, molt basades de, de, de discapacitats i com efectivament aquesta paradoxa, o sigui, aquest contrast, eh, aquest contrast, de, de, de la hipercompetència amb una persona que té una dificultat òbvia, eh, realment et transforma, o sigui, jo, em sembla que les experiències eh, d'empreses significatives, doncs, que han contractat, eh, mira, doncs, fa poc treballava per, per, per desigual, no?, i també he una hora, i efectivament, doncs, estava cobrint, i, i era evident, eh, i vaig trobar-me amb les persones que estava segons aquest criteri eh, incorporada. Eh, crec que, que transformen, eh, o sigui, Curiosament, això que dèiem, no? o sigui, aquestes valors, que a vegades es consideren més valors familiars o gairebé religiosos, però eh, al final, quan d'alguna manera, suren eh, d'això, de ser tolerant als errors. O sigui, aquesta és una de les frases que més es diu, i ara, per exemple, es parla molt de, de l'emprenedoria, es diu que la base de l'emprenedoria és ser capaç de començar alguna cosa, fracassar i tornar-hi. No? Eh, per tant, aquest contrast de que les coses poden sortir malament, que poden sortir bé, i, i, I perquè l'altra línia és, és horrorosa, o si sigui, la línia de, del triomfalisme eh, porta a amagar, porta a la mentida, i per tant jo defenso no, que, que aquesta, aquesta cultura empresarial que efectivament l'aplicació de l'alismi incorporant aquesta gent eh, ho provoca. O sigui. eh, senyor Ginebra, de fet vostè diu que a llarg, a llarg termini no triomfen els més brillants, sinó els talents mitjans que saben superar la mandra. Sí, sí sí, la mandra i, i els seus propis errors. Jo recordo fa anys, quan vaig començar a, a fer classes en un, en un col·legi, vaig estar-hi només un any, i per mi hi havia un, un referent, eh, que era una persona que tenia la capacitat de marxar de l'aula i encara la gent li callava, i una cosa impressionant. I jo el vaig dir, bueno, no em va anar aquell primer any, i, dir, i com t'ho vas fer tu el primer any per obtenir doncs la recepta màgica? No? I em va dir el meu primer any va ser un desastre com el teu eh? Eh, i crec que l'única manera d'arribar a rectificar és a base d'acumular això exigeix per part de les empreses una altra manera de, de treballar, un horitzó una manera fins i tot de mesurar molt, molt, molt més porosa, molt més flexible no? i al final a mig termini si tu no vols, si al primer fracàs et vas liquides eh, aquell proveïdor, aquella iniciativa eh, doncs francament eh, et condemnes a de més estar sempre en la primera fase no? Senyor Ginebra en un auditori recentment ens vam fer una pregunta qui és el culpable en una empresa i la resposta em va fer reflexionar. Qualsevol menys jo. Anem bé, eh? Anem bé. Sí, sí, sí. És sí. competent, eh?, la resposta. És aquesta mateixa afirmació, no?, de, de l'alumne, eh, que quan aprova, no?, és a jo m'he aprovat, no?, i, i quan suspèn, eh, doncs és, és, uh, man, man suspès, no? O sigui, teni, tenim una, una capacitat immensa eh, d'atribuir-nos els mèrits i, i sobretot, de, de, de treure eh, treure'ns de sobre, d'expulsar-nos les, les errades, no? Amb la qual cosa es produeixen, primer, que comencem el camí de, de, la, de la falsedat. Jo cada vegada estic més conscient com un valor que hem de recuperar és, és, és la veritat, no? I, però, a més, sortim cada vegada més enfadats, eh? perquè si reflexionem sobre tan incompetents que som i, i jo no m'emporto res posat a sobre doncs estaré més emprenyat no? I, i en canvi seguiré parat no? i per tant incorporar és dir, una part eh? una part de, de tota la incompetència no? I comença a caminar Vull dir, no, no queixis no? De, de la fosca sinó, sinó en, sent, en sent un misto no? doncs llavors eh, una altra cara de la moneda en lloc de queixar-nos tant els discapacitats de que no se compleix la llismi, i que no estem a les pimes, què podem fer? Bé, uh... Defensar la nostra incompetència, per començar? Defensar-la? I, I, de fet, jo les, poc, si no, no, no sóc ni molt menys un expert, però encara no fa massa amb un programa, no si era el convidat o així, apareixia algú que em sembla que ha de discapacitat, uh, i, i, i tornava aquesta idea de reconèixer la pròpia, la pròpia veritat. No? Jo crec que això, uh, que això és fonamental. Eh? Ara estic pensant en algunes experiències en l'àmbit universitari eh, i, i, i els majors problemes que a vegades trobem és, és com persones que, que no eh, que, que no estableixen el límit d'on poden arribar no? I, i això genera doncs, una... però això passa per, per uns i per pels altres o sigui que, que aquesta consciència de fins on pot arribar i la veritat que no puc evitar una certa referència política del moment, o sigui, crec que, que el nivell de fracàs està en proporció a les expectatives excessives que et fas de les coses. No? Uh -huh. Vostè proclamar reconèixer la incompetència pròpia i la de l'altre, gestionar-la i justament diu que vivim en una cultura que prioritza els desitjos per sobre de la necessitat de treballar i esforçar-se per aconseguir les coses. I, i el temps, o sigui, tota la política de persones eh, necessita un horitzó, eh? o sigui la, la, hem de gestionar les persones incompetents perquè les competents d'alguna manera van soles, són unes peces que encaixen i que van fent eh, i això requereix i això requereix un horitzó de treball clar, de vegades hi ha equips de futbol, eh? cadascú es posi alguns al cap, però són molt evidents que, que tenen un pressupost indefinit, aleshores no, no, no compensa desenvolupar el talent, eh? perquè el poden comprar fora, eh? però clar, això ho podrà fer una persona que per alguna cosa tens ingressos especials, però com a col·lectiu, i a vegades una altra de les males lectures, crec, de la situació de crisi que vivim, és aquesta idea de mirar fora, eh? d'acord, que mirar fora pot haver oportunitats, però que la solució als problemes de dintre, sigui la gent de fora i sigui treballar fora, ens doncs no acaba de solucionar, no, no, no, som els que som, potser ara descobert més, no n'hem massa conscients, però con esto es voy a aclarar, eh? és una de les meves frases. Sí, sí, senyor. I, i, i bueno, però això requerir, requereix una mica de temps, no?, i la gent que porta temps, la gent que ho ha provat diverses vegades, la gent de certa edat, vull dir, pots treballar, jo que estiu he fet 50, eh? i espero seguir treballant i ser cada vegada més competent als 60, 70, no? Doncs aquí hem compartit de tarda amb Gabriel Ginebra, autor de Gestión de Incompetentes, un llibre que us recomanem eh? molt especialment des de Catalunya Sense Barreras, per humilitat eh, i per avançar. I el segon, el japonès que estrelló el tren para ganar tiempo. ¿Por qué nos volvemos incompetentes i com gestionarlo? Eh, Ginebra eh, nos dice, con estos bueyes hay que arar, y Pujadas, que és el filósof, que diu... Bueno, la vida ens porta proves, constantment, i ens d'enfrontar amb elles i a veure com surten, no, senyor Ginebra? sí o no? sí, sempre és un aprenentatge o sigui, si surten... l'aprenentatge en general succeeix quan les coses surten malament eh? moltes gràcies per haver estat a Catalunya sense barreres un aplaudiment per el nostre convidat que avui ens ha mostrat com la incompetència pot ser valor afegit al món de l'empresa on les persones amb discapacitat han d'acabar contractades petita pausa en el programa per mirar una miqueta pel calidoscopi. Després, Carmina Coromines. El calidoscopi de Mercè Guiu. Com qualsevol altra espècie, l'ésser humà està sotmès a un estrès natural, que és la reacció sana de l'organisme per esquivar el perill. No obstant això, les condicions de vida de les societats actuals imposen canvis en l'entorn social que afecten permanentment el nostre equilibri internatural, La vida sedentària i una alimentació inadequada, a part de constituir una amenaça per a l'organisme, impedeixen la neutralització dels efectes estressants. Segons la Societat Espanyola per l'Estudio de l'Ànsiedat i l'Estrès, el, el 50% de la població d'Espanya pateix estrès. Els més petits també en comencen a tenir, ateses les rutines maratonianes a què sovint estan sotmesos en la nostra societat competitiva, en què hi manca la conciliació de la vida familiar i professional dels pares. La situació empitjora a l'adolescència, en què el noi o la noia dona la impressió, equivocada, és clar, de necessitar menys atenció. Sovint es troben sols, a casa, els nois i les noies de la clau, autònoms a força de circumstàncies que troben complicitats a les xarxes. tres tampoc és alier a les persones amb discapacitat. Més bé, justament, el contrari. El dia a dia nostre és una mica més complicat perquè la societat encara no està prou adaptada a les nostres necessitats. I sovint les barreres són fruit de la negligència o de la manca de solidaritat. Aparcar el cotxe a la vorera perquè és còmode, només es tracta d'un moment. D'un moment que per una persona amb cadira de rodes, un invident, una persona gran o amb un cotxet, amb un nadó, pot esdevenir un punt d'inflexió a la seva vida. Baixar de la vorera i no veure el cotxe que ve, per exemple. Aquest és l'estrès habitable amb una actitud socialment saludable. <totipatia>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 I continuem compartint la tarda d'aquest divendres 30 de novembre Ara al costat de Carmina Coromines Que us hem explicat que és la mare d'en Jaume la Jaume, 14 anys Allà on siguis, que ens estàs escoltant És un jove amb hiperactivitat eh, Que la Carmina eh, Diu que té bessons Sí eh, eh, Parlem del Jaume i parlem del seu germà Del Joan Qui no s'assemblen de res, eh? Vull dir, totalment diferents Totalment diferents sí, sí. Avui dedicarem el programa al Jaume cosa que el Joven ja està acostumat, no? Uh, uh, sí, a cedir protagonisme sí, al seu germà. Sí, sí, perquè el Jaume ha sigut sempre el líder dels dos, no? Al Joan ha sigut sempre més tranquillet i el Jaume ha sigut i el que hi hem anat sempre a dir en Jaume, Jaume de tal manera que quan crido el Joan, dic Jaume i em diu que no, que sóc el Joan. Però és que ens hem acostumat a arrenyar-se els físicament es no se semblen genss, no, totalment diferents. Mira, però és l'acostum de com que sempre has de cridar el Jaume perquè sempre és el que sempre sap pobret. Erense greu dir-ho, penso que s'ha comportat més malament dels dos. Diguesim que ha estat mogudet. Sí, va. Ja la guarderia no volia ser una cadira. No, això no era parell. Li en Jaume Seu i s'anava a la finestra. Hi havia una finestra que era arran de carrer, anava mirant per la finestra i el tornaven a assentar i es tornava a aixecant. No hi havia manera, vull dir, no... no. I des de ben petit mostrava mmm, problemes d'atenció. Sí, no feia cas el que li deia. A veure, els nens ja sabem que són nens i no fan cas, no? Però ell especialment, no? I anava a la seva i no... Deies que no escoltava, que, bueno, i que no parava, no parava aquesta problemàtica s'ha traduït en problemes de rendiment al llarg de tota la seva escolarització. Sí, sí, els estudis sí. no li han sortit bé al Jaume. No li han sortit bé. A més a més, no li agrada res de del que li expliquen, no li interessa el millor. Ell té els seus interessos, per exemple, li agrada molt la història, això s'assembla a la seva mare, i li agrada llegir pel seu compte coses d'història, no? però després, i amb això doncs et pot fer un gran discurs. Però després les coses del col·legi són obligatòries i és una mica pesat. No? És... El cas és que el Jaume ha tingut un pla individualitzat a l'escola, va repetir si sí, s'ha de primària, sí. però actualment està fent segon d'ESO a un col·legi en internat. Això sí. a ell no li agrada, però l'ha no, funcionat. L ha l està funcionant. Si t'hi preguntes i et dirà no, no. Però el, vaig canviar mig, el vam canviar a mig curs l'any passat i clar, va ser un canvi radical, canvies de ciutat, o sigui, de... se'n va anar a Manresa, i no havia estat mai a Manresa, em sembla que no sabia ni on estava a Manresa. A mig curs, o sigui, canvi de companys, queda't a dormir a l'escola. Clar, és, és d'orillo, eh? D'orillo pels pares, però ell, que és el que ho havia de patir encara més, no? I clar, el primer dia els va posar tots a prova. Després el van anar marcant i és... està molt bé, vull dir... És ara ja es porta bé eh, està amb els companys a eh, la mar de B i bueno, ell evidentment voldria estar a casa perquè és... però clar, ell es deixava els deures a, a col·le no s'apuntava els deures a l'agenda ara ja no es pot deixar les coses a col·le perquè si es deixa els deures a la classe ja allà tenen la clau de la classe per anar a buscar els deures Sí. i clar, hi ha un, nou, un horari un ritme que a casa la confiança fa fàstic i arriba un moment en què dius em costa molt fer de mare però si sí, a més a més tinc que fer de mestre i, I, de, ha, i hi hi de, de policia de policia, ha... Exacte, no? I... circuit mèdic perquè des dels 4 anys se, segueix un tractament farmacològic. En Exacte. Jaume, la hiperactivitat és un, un, un trastorn que està a l'ordre del dia. Sí, moltíssims. Sí. Bé, bueno, jo crec que sempre hi n'hi ha hagut, eh? El que passa que a la meva època et fumien un parell de bufatades i em deien, et deien la Ninya és holgafana, la ninya no quiere estudiar, què és el que em passava a mi? Jo penso que el Jaume té amb qui semblar-se, no? Perquè ara em dono compte, el veig amb ell i penso però si tu també devies ser hiperactiva, perquè tu també ho suspenies tot, també repeties curs. Potser sí. que t'ho facis mirar, que ara ja no em solucionaran res, però però veig que ell ho passa malament i jo també ho vaig passar malament. No? Vull dir A més, tinc una neboda que també és hiperactiva i també ha tingut aquests problemes. Vull dir que és... 20 mesos se li detecten problemes d'atenció i hiperactivitat. I per això ja va ser atès en el seu sí, dia. Sí, En 20 mesos, eh? Sí, sí. A partir dels 20 mesos, fins als 4 anys, va estar amb un, amb fent eh, estimulació precot al Parc Taulí de Sabadell i a partir dels 4 anys amb un centre ja privat fent el que se'n diu reeducació, dos cops a la setmana. A escola també tenia doncs, una educació més personalitzada, no només ella, altres nens que també, doncs, també tenien problemes d'atenció i i, però, bueno, a l'ESO estava ell allà de convidat de pedra, assentat, no feia sí. ni l'anorac, i, i no feia absolutament res, deixava els deures, i clar, que hem de fer de deures, no... I, bueno, la decisió de fer un canvi, de moment ha funcionat, eh? No, no vull dir que l'altra escola no s'apeguessis, perquè el seu germà hi continua a l'altra escola, ojo, uh -huh. eh? Però a vegades eh, els canvis van bé. Però és que, a més a més, eh, Carmina, tu dius que moltes vegades et deia, però per què haig d'estudiar, si igualment no aprovaré, Mada. És que els són nens que tenen l'autoestima molt baixa. i Llavors els, ha, els has d'anar animant, no?, de que, clar que pots, si has pogut aprovar socials, pots provar matemàtiques, però t'hi has d'estar, has d'estar. i Però no, que no, que ho suspendré, que... I, llavors ja, com que ja ho suspec, no cal que estudiï, llavors és tota una roda, no?, perquè no és un problema d'intel·ligència, és un problema de que no pots estar atent, Uh, uh, no t'ho aprens, no m'ho no ho aprovo no ho aprovo, ja no m'agrada perquè sin La la farmacologia no millora la hiperactivitat? Uh, sí, sí, la millora de fet, a veure si algun dia s'ha deixat la pastilla a classe no l'aguanten llavors ell sí que li, li... la hiperactivitat sí que li... li es nota perquè no està estàs, ara ja té 14 anys ja no és com quan tenia 4 anys, no? Sí, està sentat a la cadira, però l'atenció és difícil, eh? De... Carmina, tu dius que és molt important poder trobar alguna activitat que els hi agradi i pugui motivar. La motivació ho és tot. Sí. Per al Jaume tot, també, per eh? Per al Jaume i per tot eh? I resulta que el Jaume té la mateixa motivació que jo, que és la ràdio. Exacte. Com és la cosa? explica Mira, pues... Jaume, ja t'estimo, no et conec. <laughs> Com pot ser això? Ja som germans, pues, d'ones. Eh, mira, el Jaume... Eh, eh... Des dels vuit anys que té molt clar que vol ser periodista d'esports. I ja de ben petit agafava el youtuber, se'l posava sense veu i es posava a retransmetre els, els programes d'esports. I feia la veu del Puyal, llavors deia Antena 3, i feia la veu del, del locutor d'Antena 3, el, el del Canal Plus, perquè imitar se li dona molt bé, també, saps? És molt bon actor. I vam tenir l'oportunitat que pogués eh, col·laborar a Ràdio Porreig amb un programa d'esports i fa una in castellà. I ja està. Bueno, això li ha donat una autoestima, una motivació, de dir, bueno, estic tota la setmana abans res a la residència, però el divendres ve la mama, pugem... El divendres fa el programa? Uh, no, el, el programa és el dissabte. Uh -huh. El que passa que el divendres anem a, els anem a buscar... Anem a Berga a dormir a casa la tieta, perquè la, sí. la tieta viu allà, i després, doncs, el dissabte al matí, ens anem a la ràdio, i ella està encantada de la vida. De fet, a l'estiu, quan no hi ha ràdio, perquè és un programa d'esports, i s'acaba la temporada, ostres, ja queda poc eh, per anar a la ràdio, esperant que arribin setembre per, per anar a la ràdio. Per tant, el Jeum trobat la seva motivació, sí, ha sap la que la si fe... vol ser periodista ha per fer una sí, carrera... Exacte. Em va superar molt aquest estiu, que em diu, faré el batxillerat social, i dic, ah, però què vols fer el batxillerat? diu, mama, mama, si vull ser periodista tinc que fer el batxillerat perquè tinc que anar a la universitat. És que, ningú, clar, ningú... això ha, em va sorprendre clar, tant, perquè és que això ja és, és un pas de... perquè tinc que estudiar si ho suspendra igualment, no? I, clar. Ell és intel·ligent, també hiperacció, però és intel·ligent, sap el que ha de fer i està en el camí. A més, a més, ha trobat la seva motivació, que és la ràdio. A ràdio Puigreig Puig fent un programa d'esports que és el que ell vol fer. El tap Tapesports, es diu el programa. El tap Tapesports. Tapesports, perquè barregen esport i cuina. Ja. Sí, mira, que un dia vingui a explicar-me <laughs> què tal si el convidio que vingui un dia a explicar-me el seu Estarà encantat de la vida de veure una emissora... Clar, el Ràdio Porretge és una emissora amateur, tothom no, no cobra ningú, és una emissora petitona, local, i clar, aquí veure una emissora gran... Escolta'm, estarà Jaume... Estarà encantat de la vida, eh? Jaume, mira, que ara et faré una proposta a través de les zones que estàs a Manresa, ara. A Manresa, sí. Estàs a Manresa. Mira, ja t'estic veient, eh? Llavors et faré una proposta, saps... Aquest és un programa una miqueta especial i tu tens, t -t tens un lloc, si vols. Com que tu fas un programa d'esports a Ràdio Puigreig i la teva mare diu que ho fas molt bé i que, a més a més, això és la teva motivació, que coincideix amb la meva motivació, que és la ràdio, jo et proposo una cosa, que vinguis un dia, que puguis venir, perquè saltar-te a l'escola no, que si no, no podràs ser periodista, eh? Pactem un dia i tu m'expliques com tu fas el teu programa de ràdio i jo, perquè això t'arribi, mira, et faig arribar aquesta abraçada des de les zones. Mira com sona. El calor de tu amor me da sedir donde bebo yo es donde quiero beber y saciará allí mi ser el color de tus ojos se adivina entre tu pelo y yo los deseo más que ayer y que la primera vez. No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo. Si tropiezo en tu regazo ya me basta. Tocaré el cielo Avui dediquem al programa en Jaume, un nen amb hiperactivitat que moltes nits s'aixecava, sonant bols eh, del llit i sempre buscant la protecció de la mare. Fins fa poc acostumava a dir-li, mama, abraça'm, perquè ningú no m'abraça? I ara tothom està abrassant des de Catalunya sense barreres. Provar i xinxar-se' de doncs, eh, mar. caminar aplaudiment per carmina eh, Què tal Com t'has sentit a l'entrevista? Sí? Hem convençut el Jaume perquè vingui? Bé, bueno, jo crec que abans que li diguessis ja estava convençut, sí? eh? Sí, fantàstic. Jaume, he de deixar l'entrevista de la teva mare aquí, eh? Jo ja et parlo a tu com si estiguessis a la ràdio Increïble i estàs a Manresa. Carmina Coromines, t'he de dir adeu perquè he d'anar-me a on? A FSC Incerta. Clar que sí, perquè? què? Doncs perquè cada setmana us presentem ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur... Eh, tu pots ser una persona amb discapacitat que et trobis en situació d'atur i que pensis que no hi ha res al mercat laboral per tu? Doncs mira, no. Des de d'EFSC Inserta tenen moltes ofertes que t'esperen. Avui escoltem algunes d'elles en la veu de Dolors Garcia. Bona tarda, Dolors. Hola, molt bona tarda, Anna. A que incerta estem fent recerca d'un professional de l'àrea tècnica per empresa ubicada a Gavà, per fer tasques d'assessorament, planificació i seguiment de projectes de construcció. Es requereix formació de grau superior en desenvolupament i aplicació de projectes de construcció o similar i prescindible molt bon nivell de francès. La següent oferta ens arriba del Plata Llobregat, on busquem dos operadors telefònics comercials d'assegurances, amb experiència prèvia i nivell C de català, per treballar jornada de 30 o 40 hores setmanals, preferentment en horari de tarda. I per finalitzar aquesta setmana volem destacar la següent oferta, eh, ja que cerquem persones amb discapacitat que els apassioni la venda, el contacte, el contacte directe amb el client i treballa en espais obert. Si una d'aquestes persones, tindràs la possibilitat d'incrementar els ingressos progressivament, organitzar-te la jornada laboral i accedir a altres beneficis socials es prioritzarà a aquelles persones que tinguin disponibilitat per treballar en cas de setmana. Més informació i presentació de candidatures directament trucant al 93 238 49 43. I ja per finalitzar, ja se veu que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Salutacions dels DFSF de Incerta. Bon cada setmana i fins al proper divendres. Gràcies, Dolors, i més ofertes també a www.portalento.es www.portalento.es o al telèfon d'Insert Catalunya, 93 238, -49 -49 -93, 238 -49 -49. a la petita pausa musical i ens els braços de la Carme Rijks.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 Tercer tema, Catalunya sense barreres, en aquest divendres 30 de novembre. Carme Reichs és la nostra escriptora, autora de la secció Poesia per a la convivència. També tertuliana habitual de la vida certa edat, el debat que cada primer divendres de mes compartim amb les persones grans. La Carme és una dona que ha aconseguit viure a dues velocitats. La que li demana la ment, dinàmica i activa, i la que li permet fer servir el cos, lenta i feixuga. Potser les paraules eh, la rescaten, rescaten la Carme Reix, té tanta i tanta contradicció existencial, i potser perquè sap transmeta aquest rescat amb les paraules, des de la poesia, és que recentment ha obtingut un important reconeixement, Carme, bona tarda. Bona tarda. Mestre. Mestre, i ara, mestre en Gaisa Verde. <ríe> Anem a explicar una miqueta la història. Carme Reichs eh, ha estat premi de la Viola el passat 11 de novembre a l'Ajuntament de Barcelona. I això ve dels Jocs Florals de la tardor Ha obtingut tres premis, sí? cadascú corresponem a una flor que implica unes coses, i aquests tres primers premis doncs li han implicat ser mestre en Gaisa Verde. Anem a començar pel començament de tot plegat. De tot plegat, doncs mira, eh, els jocs florals consten, diguéssim, de tres premis. Eh, la flor natural, que la flor natural eh, és el tema amor. Eh? Llavors, clar, l'amor és molt ampli, és molt, eh, però eh, jo vaig guanyar el premi per per, per definir l'amor, el que a mi semblava que era l'amor. I, francament, va tindre prèmit i em van dir «és es que és l'amor real». O sigui, llavors ja em vaig sentir molt satisfeta perquè dic «pues sí, ha sapigut, vull dir, transmetre». Perquè, a veure, jo sempre estic enamorada. Tu ja ho saps, Anna. Sí. Eh, estic enamorada de la vida, de les persones, de tot, de tot. A mi m'enamora tot. Però bé, bueno, aquell era de tractar, digues, amb l'amor, amb aquest amor que iniciem, que l'iniciem ple de somnis, d'il·lusions bueno, i de vegades, vull dir, t'adones que al llarg de la vida, pues, eh, és allò que dius, no em va avisar que em trobaria roses i espines, eh? sí, sí, que, sí, sí. que hi hauria dies de, de rialles i dies de plos. I, I vull dir, bueno, és com descriure i pintar aquest quadre de la pròpia vida, de l'amor, de l'amor així en parella, que hi ha de tot. Uh, llavors, vull dir... Aquesta és la primera flor, eh? Aquesta va ser la primera flor. Però que és va... que després vam venir dues més. Dues més, sí, que diguéssim, aquesta la, la donava la Generalitat de Barcelona. Sí. Bé, bueno, la Generalitat. Uh, llavors, aquesta va ser el 2009, el 2010 vaig tenir l'anglantina. La, l'anglantina mm, has de dominar el tema a la pàtria. I, I francament, vull dir, la poesia no va ser molt llarga, però molt potent i molt, molt sentida mm, des de dintre el cor perquè soc d'aquella generació que som molt, molts, que, com aquell que diu, no sabies ni que hi havia cultura catalana, perquè tot la era... La pàtria Catalunya. Exacte. Aquí nostre. dins. Sí. I dins llavors... del, del, del cor, i tu vas guanyar un premi perquè, en poques paraules... En poques paraules vaig dir que... que Bé, bueno, ara no t'ho sabré dir, perquè jo de memòria no me'n recordo cap, perquè és clar, tantes que ja. no me'n recordo cap, però que ens volien matar la llengua ens volien matar les il·lusions, però no sé per què, perquè a dintre nostre doncs, bullia, bullia el que bullia, bullia, perquè si no mos ho ensenyaven, si no teníem res, si no teníem res, teníem tot advers, per què teníem això a dintre? Jo recordo que de, estava parlant la Carmina, la Carmina estava parlant de, del seu nen i així, jo recordo que a la classe de llengua jo no estava mai atenta, perquè a mi aquella llengua es veu que no m'interessava. I la meva ment se n'anava per d'altres indrets a veure, que fa riure, perquè jo que soc de lletres doncs no, Al sí. el, meus temps era de, era de, de, de números ja. per, per no ser de lletres Molt bé. i la tercera flor, Carme? Eh, I bueno, i llavors la, la, tercera, la tercera flor pues, ha sigut aquest any La Viola La Viola, viola d'Argent que en diuen que la, el que és l'anglantina és, és llavors aquella és de Taladona, la Diputació de Barcelona sí. i la Viola Taladona l'Ajuntament de, de Barcelona sí senyora. i la Viola és pues eh, sobre tema intimista i espiritual. Uh -huh. O sigui, podríem dir, així com les altres són, de, de, de dins a fora, aquesta és íntima, de dintre, interior. I tu recollies la viola i ja marxaves i et van dir no, no, no, no però no, no, on va? No, on va? On vostè? va vostè? No, no, no, no, vostè. no, pari, pari. Jo com una nena petita vaig pensar i ara què he fet? Què he, qu he fet malament? I vas trobar-te... Sí per obtenir aquests tres primers premis... Sí, que llavors ens van anunciar que per haver obtingut els tres prèmits de, dels Jocs florals, els tres primers prèmits, pues em donaven el mestratge de Mestre amb Gaixa B. I, bueno, jo només vaig sentir un escalfor a les gautes, que, escolta, semblava que hi tenia foc. Escolta'm una cosa, no trobes paraules per explicar l'emoció tan gran que senties per dins en aquells moments. I en no. les trobaries? No. No. No, perquè és que s'ha de viure el moment, és, és, és, és una inundació, saps què vull dir? És com si et posessis a dins del mar i a dins del mar eh, et, et, et submergés, te s'emportés totalment, eh? però són unes emocions molt fortes, molt fortes. Carme, no hi ha paraules moltes vegades per explicar emocions? I escolta'm una cosa, i explicar-me la teva història, perquè la fibromialgia, que és una malaltia amb la que tu convius quants anys ja, Carme? Ui, ja no els conto. Ja no ens contes, has perdut perquè el cos. Perquè val la pena. Per no, què? no val la pena. La fibromialgia et va permetre eh, assistir a aquella festa de reconeixement a les teves paraules, però després el cos es va ressentir. Sí, sí, eh? sí. sí et va sí. passar factura, va dir... Vigila, eh? Sí. Tu pots anar a l'11 de novembre a l'Ajuntament de Barcelona i viure totes aquestes emocions. Però després, jo prendré el meu lloc. Quin sí. ha estat aquest lloc? Sí, sí, el va prendre, el va prendre, perquè totes aquelles emocions internes, perquè jo sóc més aviat d'emocions internes, no, no, no les trec cap a fora, vull dir, les trec, però sóc molt doncs uh, pues sí, em va festar dos o tres dies em va tenir, em va passar factura diu, tu has disfrutat però jo ara disfrutaré, jo ara saps? Sí, has tirat, no podies fer res doncs mm, pues mira, fer el que podia però com que a veure, tu ja saps Anna que jo amb la filbromialgia i amb l'electrosis i amb tot el que hi ha uh, he fet un pacte i ho sigui, i els dic que jo els respectaré però que ells també em respectin a mi Saps? i pues, bueno, quan em demanen que no puc, com aquell que diu, fer dos passes, pues, m'assec, que per això hi ha llibres, per això tinc aquesta necessitat d'escriure, i quan més dolor tinc, doncs pues, mira, poso l'ordenador a crear, perquè quan et poses a crear, eh, entres en una altra esfera, en un món a on no hi ha dolor. No hi ha dolor, Escolta'm una cosa, Carme, tu vius a dues velocitats, per tant, i has dit hi ha tres, hi ha quatre, hi les que calgui, no? Sí, sí. Molt bé, molt bé. Tu saps que es parla molt, en aquests duríssims temps que vivim, de l'Europa de les dues velocitats i que és una expressió que no agrada, sobretot als països febles. Tu què els hi diries? Doncs pues que, que, escolta, que hem de viure el que, que ens toca, Viure-ho amb serenitat i viureu, pues, accepteu, accepteu i viureu tranquil·lament perquè podríem dir amb el meu cas és per meu eh, eh, és, és una cosa pròpia i has de viure amb això. On no de més pues, has de conviure i has de buscar sempre el millor perquè la vida és un camí, la vida és un camí i hem de sapiguer mm, trobamos en la cruïlla i trobar, dialogar, parlar, a treure aquests, sobretot aquests valors, aquests valors que, que sembla que es destineixen i no pot, ser, no pot ser Carme, què et sembla si fas el poema de poesia per a la convivència en directe? Perquè tens un de fet, no? Especial Sí, sí, sí, ja us porto, us he portat el que és el de la Viola. El de la Viola. Sí. Eh, que sempre, però, però em deixes que et llanci el teu indicatiu? Oh, Perquè, escolta'm, tot i que sí. estiguis en directe, sí, però jo crec que la vull, cosa és una us vull dir una cosa. Sí. És un poema més per llegir que no per recitar, perquè he eh, llegit molta pau. Però, bueno, intentaré, si puc també, transmetre-la. Vinga, anem a veure com sona tot plegat. Un moment, endavant, Toni. Poesia per a la convivència amb Carme Raig El llindar del silenci Entro dintre l'espai de la veu que ara em crida amb la força del vent Com m'atrauen els mots Sense presses M'endinso el caliu d'un nou temps amb colors de l'autumne que em dóna la passa més menuda i tranquil en uns jorns de paper Ara sento que l'aire embressola amb, amb amor i l'engin del vell xol borra el fred de dins l'ànima que irradia ves llums de pau. Amb les mans elevades, al el viro palpar, aquest blau que m'empeny més enllà d'aquest món on els peus fan empremta a una terra escardada per un foc d'una flama tan freda que gela la cremor d'aquesta era, que sembla de vidre, com els éssers quiarrans rescatem noves hores. Si l'espilla em reflexa una nova utopia dins el claustre sagrat de l'espai que ara em parla, en aquesta conversa, senyor, què puc dir-vos? Seguiré conversant amb la pau i l'equilibri que em doneu si traspasso a llindar del silenci. Això són les paraules d'una mestra en Gaisa d'una mestra de la vida certa edat, d'una mestra personalment per mi. És que fins i tot m'entrebanco quan ho dic, quan dic que la mestra de la meva vida és la Carma Reichs. Mira, així sona la sintonia de Catalunya sense barreres, i així sona la persona que m'està sostenint últimament, que és Montserrat Lope que està molt emocionada, perquè clar, ello, això del Parkinson diu que li da per... bueno, que les emocions li fan plorar contínuament, no? No, no, a veure, jo, jo, jo de per si ja sóc una persona molt emotiva. Com has vist tot el programa? I me l'acceleré. Des de fora? Home, preciós. T'has emocionat? Sí, bueno... Com està mandado? Com està mandado, no? És es que és va, ui, dir, a veure perquè pues la vida té que ser tan, tan pràctica i, i tan materialista, no? Uh -huh. A mí no més tu també tens un poema dedicat a la gent gran, que la Carmen ara que no ho sap, però el proper divendres hi toca Tertúlia. I tu dedicaràs un poema. Bé, bueno, més que un poema és... Una reflexió. Una reflexió. Que estàs fent, sí. observant aquest col·lectiu. A veure si us agrada. Uh -huh. Més de 90 anys té el teu pare. Nora... Sí, sí, que els va fer el juliol, però està millor que jo, eh? Sí, i t'inspires en ell per fer arribar la gent gran els teus missatges. Totalment. Perquè també tens un mestre a casa. I tant, i tant. Sí? Molt bé, doncs totes, totes les persones de l'estudi ens fem un aplaudiment perquè ara sí que ha arribat... Al final de Catalunya sense barreres. Moltes gràcies per fer-nos companyia. Tornarem el proper divendres, 7 de desembre, al mig del Pont per fer-vos costat i mostrar-vos com és la realitat de les persones amb discapacitat i malaltia mental. si sí Sigeu feliços i solidaris. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. When I call Ràdio Estel.